Salmul 189 al încercării. slavă Doamne, fiindcă prin toiagul tău duhovnicesc, sufletul nostru l a îndrumat pentru ca spre tine să meargă și să crească ca un rod, ca un pom roditor, neîncetat. slavă Doamne, fiindcă mierea iubirii ne-ai dat și de aceea, în prigoană, ne ca o piatră am stat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă atunci când demonul lenii ne-a încercetat, încer Tu, prin râvnă, trândă via și moleșală mădularilor, în focul rugăciunilor, ai aruncat și ne-ai curățat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă spinii ispitei Duhului cel rău, din care noastră ai curățat și corona psalminor pe tâmpla neamului ai așezat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă trupurile noastre de pofte le-ai curățat. Pentru ca în războiul cu lumea și cu demonii să le avem aliați. slavă ție, Doamne, fiindcă atunci când cel viclean gândul în negură ne-a îmbrăcat, Tu, cu focul de soare al iubirii, ne-ai luminat. slavă ție, Doamne, fiindcă nădejdea ca un nor la cer ne-ai luat și ca pe niște pești înăvodul de aur al visului tău ne-ai ridicat slavă Doamne, fiindcă înțelepciunea renunțării ne-ai dat și comora legii iubirii prin nevoință am câștigat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă prin îndelungă răbdare rodul nostru l-ai așteptat atunci când s cuvântului tău, ca o rădăcină în inima neamului nostru a intrat. slavă -e, Doamne, fiindcă din inimă mândria ne-a alungat și din ea smerenia, ca un rod de aur la cer, ca niște. Alip ne-a na,